Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ašrafi al-anbijai wal-mursalin, nebina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila jevmi ddini, thumma amma ba'du. Doista, svakazahvala pripada našim gospodaru Allahu Subhanehu wa ta'ala. Salavat, miri, selam na Allahu Kusanika, Allahu Ogmilenika, Muhammeda, alihi, salatu wa salam. Njegov učasnu porucu, njegov uzor te as ashabi i sve ljude, koji sledeje put istine, do sugnjeg dana. Uvažna braćo, poštovane sestre, uvaženi gledatelji, srijeda nakon jeci namaza naš stalni i ustavljeni termin u kojem se družimo sa knjigom Riyadu Salihin, vrtovi pobožnjaka čuvenog imama Nevvijja rahmetullahi alayhi. Već nekoliko predavanja mi se družimo sa određenim argumentima, dokazima, hadijsima, Allah alise, letu, selam koji govori o vrijednosti namaza te određenih ibadeta koji se direktno ili indirektno vezuju za namaz. Večeras, ako Bog da, počinjemo sa 194. poglavljem na 510. stranici za one koji imaju knjigu ovog formata, 194. poglavlje, 500. na 510 i deseta stranica, vrijednost prvog safa i naredba popunjavanju, poravnanju, izbijanju prvih safova. <tuh> u ovom poglavlju imam enevi rahmetullahi alihi, citirat nam zaista dosta hadisa koji govori o tome kako bi čovjek trebao da se ponaša kada uđe u džamiju, odnosno prilikom tog džematskog i zajedničkog kolegijalnog klanjanja namaza, kako bi ljudi trebali da redaju svoje safove. <tuh> Ova tema, pomeni ima svoju bitnost iz nekoliko razloga. Prva stvar vidjet ćemo, imam enevi rahmetullahi alihi citirao i zaista u ovom poglavlju dosta hadisa što ukazuje na bitnost ove tematike, je da ova tematika nije bila bitna, ne bi Allah uposlanik alihi salatu wasalam izrekao tolike hadise o tomi. Čak sjećam se u studijenskim danima da sam jedne prilike kupio knjigu, to je znači magistarska teza. Čovjek je napisao magistarski rad samo o propisima safova, odnosno ravnanja safova, prilikom džematskog i zajedničkog klanjanja namaza, što ukazuje koliko je to opširna tematika. S druge strani, Ako pogledamo stanje naših ljudi na našem govornom području i njihov odnos prema tom pitanju ravnanje izbijanje safova vidjećemo da postoji velika velika potreba se govori o tome jer veoma često vidimo da ljudi počinju klenjeti namaz safovi nisu pore, poravnati niti su zbijeni nerijetko se dešava da imami ne ispunjavaju to ono što je radio božiji poslanik ali se letu selam a to je da na što se završi i kamet Od sumneta i pohvalno i lijepo da se imam okrini, da pogleda Safove, da on ljudima sugeriše i da ih on popravi, a nakon toga da se pristupi zajedničkom kranjanju namaza u džematu. Pa znači ova tematika ima svoju bitnu zato što doista mnogo, mnogo hadisa i argumenata koji ukazuju, koji govori o ovoj tematici. S druge strane na našim podnebljima postoji zaista velika potrebna za edukacijom da se ljudi edukuju u pogledu ovog pitanja, a to je kakvoća zbijanja i ravnanja safova u džami. U prvom hadisu, kojeg nam je imam je spomenuo ovom u ovom poglavlju, jeste hadis od džabira, radi Allah se prenosi da je kazao, Allah poslani k'alih salatu wasalam, istupio je pred nas i rekao nam, zase nećete poravnati usafove onako kako to čine meleki kod svoga gospodara. A kako Allah poslaniće meleki redaju, kako se oni redaju, usafove kod svoga gospodara, upitali smo, a on odgovori, tako što u potpuni prve safove i dobro se u njima zbiju. Allah poslani k'alih salatu wasalam, U jednom hadisu postiči ashabe na zbijanje i ravnanje safova pa kaže jedne prilike Lovo sanika ali se letu selam zar se nećete porediti safove onako kako to čini meleki kod svoga gospodara pita Lovo sanika ali se letu selam ashabe zar ne želite da i vi budete poravnati kao što su poravnati meleki kod svoga gospodara pa ashabi zato što nisu imali priliku da vide Pitao Allahu Posanika i kaže Allahu Poslanici a kako se meleki redaju e, kod svoga gospodara? Pa kaže Allahu Posanika li se letu selam tako što u prve safove i dobro se u njima zbiju. Videćemo kroz mnogi i druge argumente da je lijepo i pohvalno da se znači u džamii safovi počnu, znači puniti jedan saf, pa nakon toga se puni drugi saf, pa nakon toga se puni treći saf i tako dalje. Pa kada znači, imamo zajedničko obavljanje namaza, ne treba formirati drugi saf dok se ne napuni prvi saf. Nakon toga ljudi formiraju drugi saf i tako dalje. Znači upotpunjava se uvijek saf onaj koji je ispred nas. Isto tako kaže Allah uposlanik da se meleki zbijaju u safojima. Vidjet ćemo, kroz mnogo argumenta koji će imam nevi rahmetullahi alihi citirati da je od sunneta i pohvalno i lijepo čak je to Allahu Bosanik nazvao i upotpunjavanje namaza da ljudi ispravi safove i da ljudi da ljudi sbiju safove <kuh> U 1083. hadisu od Ebu Hurajri radijallahu ta'ala se prenosi da Allahu Bosanik ali se selam rekao kada bi ljudi znali kolika je vrijednost ezana i prvog safa oni bi kada na drugi način osim bacanjem kocke ne bi mogli odrediti ko će učiti jezan i klanjati u prvom safu tako i uradili Ovaj hadis nam ukazuje na početku ovog poglavlja kolika je velika nagrada klanjanja u prvom safu. Vidjećemo vjerodostojnim hadisima da Allahu poslanik Ali se Letu selam izrekao mnogo argumenata kojim podstiče muslimane kada dođu u džamiju da pokušaju da budu u prvom safu. Ono što je primijetno primjer radi u arabskom svijetu, u Meki, u Medini, da se ljudi mnogo, mnogo natječu ko će kranjati u prvom safu jer su ljudi, hajda kažemo u jednu ruku, više svjesni veličine nagrade. Dok kod nas nerijetko se dešava da ljudi ulazi u džanju, odlazi, sjede ili klanjaju pa sjede pored zidova, pored stubova ili sjede kod na nekim stolicama, A trebalo bi da bude da ljudi dok ulazi u džamiju, da se natječu ko će klanjati u prvom safu, jer kaže Allaho poslanik ali se letu wasalam, kada bi ljudi znali kolika je vrijednost proučiti ezan i kolika je vrijednost klanjati u prvom safu, ljudi bi se toliko natjecali da bi došlo znači, do ajde kažemo, nemogućnosti odabira, pa bi ljudi onda morali bacati kocku pa koga izvuku da on klanja u prvom safu ili ko će proučiti ezan misli se učenje ezana u džamijama kojima nije nije imenovan muezin pa znači ovaj hadis nam nedvosmislen ukazuje na veliku vrijednost klanjanja u prvom safu i veliku vrijednost učenja ezana Iz ovog hadisa učimo i uzimamo da čovjek vjernik kada dođe u džamiju trebao bi prvo da porani u džamiju, kada ide već klanjati namaz u džemat da malo porani kako bi stigao i susstigao mjesto u prvom safu. S druge strane čovjek kada god uđe u džamiju trebao bi da pokuša da se potrudi da nađi sebi mjesto u prvom safu zbog vrijednosti koja je spomenuta ovom hadisu. U 1284. hadisu debuhuriri radiallahu ta'ala se prenosi da Allahu postanika li seletu selam kazao najbuli safovi muškaraca jesu prvi a najgori su za njih zadnji safovi najbuli safovi za žene jesu zadnji a najgori su za njih prvi safovi hadis bijegi ima muslim. Ovo je jedan virodostan hadis koji treba malo pojasniti i koji treba inshallah ispravno svatiti. Kaže Allahu postanika li seletu selam Za muškarce su najbolji prvi safovi. Jasno kodan znači za muškarca je najbolje da klanja u prvom safu. Zato rekli smo kada čovjek uđe u džamiju neće se zaustavljati desno ili lijevo ili kod nekog stuba, već ide, traži sebi mjesto u prvom safu da potpadne pod sve one hadise koji govori o vrijednosti klanjanja u prvom safu. Pa kaže Allahov poslanik najbolji Safovi za muškarca i najvrijedniji jesu prvi safovi, a najmanje vrijedni ili evo najgori su oni koji su najzadnji. Dobro. Pri u džamijama pošto su džamije bile malehne, muslimani za vrijeme Božijeg poslanika Raiseletu selam nisu imali mnogo materialnih mogućnosti da gradi spratove u džamijama ili da pravi velike džamije, žene su klanjale odmah iza muškaraca. Pa Allahu sani kaliseletu selam kaže za žene Pošto znači žene kada klanjaju u prvom safu tada su one najbliže muškarcima i najveća je mogućnost da neko ženu i vidi pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem safovi za žene su zadnji safovi. Žene bi trebale kad uđu u džamiju ako je džamija znači samo iz jedni ajde kažimo celine ako nema sprat onda bi žene trebale da se natječu koja će biti pored vrata negdje u zadnjem safu Pa ona koja okasni da ona gore bude najbliža muškarcima. Pa kaže Allah postani alaih salatu asalam u ovom vjerodoslovnom hadisu za muškarce su najbolji prvi safovi a najmanja nagrada je za zadnje safove. Za žene je obrnuto. Za žene su najbolji safovi zadnji. Žena kada dođe u džamiju trebala bi da ide negdje od u čošak i da se tu skloni da bude što dalje od muškaraca, a kaže najmanje vrijedni safovi jesu oni koji su najbliži muškarcima, gore naprijed. Iznadskučenjaci kada govore o ovom Hadisu kažu da se on odnosi na onu situaciju kada muškarci i žene klanjaju u istoj prostoriji u jednom velikom mešćidu, pa imamo safove za muškarce, a žene klanjaju nazad, dok... Ako se radi da žene klanjaju e, na spratu i radi se o tome da su žene odvojene nekim dali zastorom ili nekom pregradom, tada se i na žene odnosi hadis kao i za muškarce da je najbolji saf i za žene prvi saf. Tako su kazali islamski učenjaci, komentaršući ovaj hadis, pa znači naše sestre kada idu u džamiju, onda znači imaju dvije mogućnosti. Ako se klanja i muškarci i žene u istoj prostoriji u velikom meščidu i nema između njih nikakvog ni zastora ni pregrade, tada je za žene najbolji zadnji sav. Dok ako žene klanja nju, znači u nekom dijelu džamije koji odvojen gdje ih muškarci ne vide ili nas pratu, tada je i za žene bolji prvi saf od zadnjeg safa jer razlog zbog koji Boži poslanik spomenuo da je zadnji saf bolji taj razlog je nestao onog momenta kada su žene odvojene pa se i na njih odnosi onda hadisi da je najbolje klanjati u prvim safovima nakon toga U 185. hadisu debo se ide al Hudri radijallahu ta'ala se prenosi da Allahu postani kale selatu wa salam vidio neka se kako okljevaju popuniti prednje safove pa im je rekao pristupite napred i povodite se za mnom a neka se za vama povodi oni koji dođu nakon vas ljudi neće prestati okljevati da klanjaju prednjim safovima sve dok ih Allah ne unazadi znači pogledajte Mogli bi reći slobodno da se e, mnogo ljudi, da se mnogo ljudi poigrava i da bi se mogli na njih odnositi ovakvi hadisi. Allahu gostanike vidiu ljude koji znači ne natječu se da klanjaju prvim safovima. Video je znači da kasni, da dolazi kasno i da da klanjaju uz zadnjim safovima. Pa kaže Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam: Pristupite napred, povodite se za mnom, a neka se za vama povode oni koji dođu nakon vas. Ljudi neće prestati okljevati, da klanjaju u prednjim safovima sve dok ih Allah unazadi. Sve dok ih Allah ne unazadi. Znači jedna jedna veoma opasna prijetnja e, Koliko je bitno pitanje, ravnanje safova vidjet ćemo iz ovog hadisa i mnogih drugih hadisa gdje Allah poslanik prijeti i kaže ili ćete vi popunti vaše safove ili će Allah razjedinti vaša lica i vaša srca, razjedinićete se kao ummet, kao muslimani, zašto? Jer nisu zbijeni i ne klanjaju zajedno u istim safovima lijepo poridanim. U ovom hadisu vidimo da Allah poslanik ali se osram, u jednu ruku prijeti Ovo nam je isto dokaz da nije uvijek samo čovjeku bitno idem u džamiju, već je bitno da se podučimo kodeksu ponašanja u džamiji, može čovjek doći u džamiju, pa ljudi idu prije njega, natiču se u prvi saf, a on čeka da klanja u zadnjem safu, pa ne daj Bože da se na njega odnosi i ovakvi hadisi, da Allah poslani kaže, neće ljudi prestati kasniti u zadnje safoje dolaziti, sve dok ih Allah ne unazadi. Allah im dadni da su daleko i od Allaha, i njegove milosti, i njegovog rahmeta, i njegovog oprosta, i tako dalje. Nakon toga, nakon toga, U 1086. hadisu o debu Mes'uda radijallahu ta'anu kaže Pred početak namaza Allaho poslanik a.s. takvšao bi nas po ramenima govorići, poravnajte se i nemojte se razilaziti kako vam se srca ne bi razjedinila Neka odmah iza mene stanu oni punoljetni razboriti A zatim oni koji u tom pogledu najviše sliče njima A zatim oni koji u tom pogledu najviše sliči Počinje imame Nevi Rahmetullahi Aleyhi da nam citira hadise, argumente koji ukazuju kakva je bila praksa Allahog poslanika aleyhi salatu wasalam prilikom zajedničkog obavljanja namaza. odsumne sunneta je što će nam biti potvrđeno u više hadisa da imam kada se prouči i kamet Da imam, znači se okrine ljudima, džematljama i da on provjeri, čak znači od je da odi na jedan kraj safa, na drugi kraj safa, da pogleda druge safove, da pogledaje su li ljudi poravnali i popunili saf ako neko nije dobro popunio da mu on kao imam sugeriše nekada ljudi ako se između se neko U petlja pa kaže nekome, de malo naprijed, de malo nazad, ljudi se jedni na druge ljute ali kada imam dođe i kaže gospodine malo naprijed, malo nazad, svi slušaju imama, zašto? Zato što njega svi respektuju, zato što je u osnovi imam i on je učen i on je Osoba koja se poštuje, pa je Allahu poslanik Kalis selam ima običaj kao što kaže Abdullah ibn Mesud, namaza lav postani tapšao bi nas po ramenima govoreći: se i nemojte se razilati, razilaziti kako vam se srca ne bi razjedinila. Poravnajte, popunite kako se ne bi razjedinila vaša srca." Pa vidimo ovdi iz nekoliko koristi. Prva korist je sada je Allahu poslanik bio taj koji tapšao ashabe po ramenima, po prsima On je taj koji je usmjeravao, on je taj koji naređivao. Imam treba prije namaza, da na mikrofon ili da se okrem ljudima kaže, ljudi, poravnajte, popunite, nećemo početi sa namazom dok se safovi ne upotpuni, dok se safovi ne ispravi. Ali ono što nam je interesantno, da je ovdje poslanik Ali Issa, ja ali se nam kazao, Nemojte se razilaziti kako vam se srca ne bi razjedinila. Nemojte da budete jedan naprijed, jedan nazad, jedan odaljen od drugog i tako dalje. Safovi treba da budu ravni i safovi treba da budu zbijeni. Govorićemo ćemo poslije, e, nerijetko se dešava isto tako da ljudi e, neispravno pristupaju pitanju ravnanja safova. Pa ćemo vidjeti da ljudi ravnaju safove po vrstovima prstju. Što je nelogično, samo kada bi ljudi malo razmišljali, vidjeli bi da je nelogično da se ljudi ravnaju po vrhoma prstiju jer neko nečija stopalo može biti broj 47 da nosi ovoliko stopalo, a nečije stopalo je 31 broj. Znači, ne, kada bi njih dvojca poravnali prste, definitivno jedan bio naprijed, jedan bio nazad. Pa je logično da se ljudi ravnaju po ramenima i da se ravnaju po člancima, da se ravnaju, znači da jedni drugima priljube članke i na taj način, znači čovjekova sredina tijela će biti poravnata sa drugim ljudima bez obzira da li su njegovi prsti poravnati ili ne. I to je u osnovi pravno ravnanje safova. Znam da velik broj ljudi e, nije čuo za ovu stvar i velikom broju ljudi možda je ovo i nepoznanca, ali ako otvorimo knjige islamskog čenjaka vidjet da su kazali da se e, safovi prilikom e, klanjanja zajedničkog džemata ili namaza ravnaju poramenima i ravnaju se znači Po člancima, zato što su članci mjerodavni, dok dužina stopala definitivno nije mjerodavna. <clears throat> Pa vidimo, u ovom hadisu da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, znači njegova praksa i sunnet je bio da se okretao ljudima, da je ljude savjetovao i da je ljude upozoravao, nemojte se razjediniti, nemojte da su vam safovi isprekidani, da da su da nisu ravni, jer će se može se desi da Allah svt da da se i vaša srca isto tako razjedini. U 1000 -u, I 87. hadis od Enesa radijallahu ta'ala se prenosi da Allahu poslanik ali selatu selam rekao poravnajte svoje safovi, safove u safovem. U je poravnanje safova dio potpunosti i cjelovitosti namaza u verziji kod imama Buharije stoji jer je poravnanje safova dio namaza. Kaže Allahu poslana poslanik ali selam opet pozvatiću ljude. Opet uzimamo korisa Allahu poslanik bi se okretao ljudma i govorio poravnajte safove Ako je Allahom poslanik svaki dan u svakom namazu se okretao ljudima koji su najbolja generacija, ashabi, i nije počinjao namaz, kao što ćemo vidjeti iz drugih hadisa, ako bi samo jedan čovjek malo stršio, Boži poslanik bi zaustavio se i tog bi čovjeka poravnao. Znači nakon toga bi počinjao namaz. Ako je to bila praksa Božijeg poslanika sa najboljom generaciju masavima gdje smo mi od tog sunneta koliko je bitno da prije namaza popunimo i poravnamo svoje safove pa kaže Allahu poslanik poravnajte svoje safove. Uistinu je poravnanje safova dio potpunosti i cjelovitosti namaza. Pa znači popunjavajući svoje safove prije namaza mi u jednu ruku upotpunjujemo svoj namaz. Jer namaz ima mnogo faktora koji ga upotpunjuju. Pa jedan od faktora koji upotpunjuje namaz u džematu jeste da ljudi poravnaju safove i da dobro zbiju safove. <kuh> u 1888. hadisu od Enasa radijallahu ta'alanu se prenosi da je rekao Proučen je i kamet za namaz, pa se Allahu poslanik okrenuo prema nama i rekao Oformite i dobro zbijte svoje safove, ja vas u istinu vidim iza svojih leđa. Hadis bilježi imam Buharija, a u jednoj verziji kod imama Buharija se prenosi da Enes rekao Tako obismo rame priljubili uz rame svoga druga, a stopalo obismo priljubili uz njegovo stopalo Znači prva stvar u ovom hadisu opet vidimo da Enes kaže znali smo proučiti i kamet, Allahov poslanik nakon što bi se proučio i kamet okrenuo bi se prema nama i rekao oformite i dobro zbijte svoje safove, doista vas ja vidim iza svojih liđa. Znači Boži poslanik naređuje, a sahab, nakon što je proučen i kamet okretao bi se, ne bi žurio sa namazom, ljudi poravnajte i popunte safove. Nakon toga Enes radijallahu ta'ala kao ashab prenosi kako su to oni implementirali, šta su oni radili, to i Boži poslanik vidio i to je odobravao, kaže pa bismo mi priljubili rame uz rame i članak uz članak, članak uz članak noge, znači Stopalo bismo smo priljubili uz stopalo čoveka koji klanja do nas. Ne netko se nama dešava da određujem broj ljudi iz neznanja, prvenstveno iz neznanja, a nekada i zbog možda nekih drugih faktora, jednostavno ne želi da ga neko dotiče u namazu. Ljudi kod kuće su naučili klanja da im je široko, Rekli smo mi to više puta kroz predavanja. Čovjek kada dolazi u džamiju mora da bude spreman da se povinuje kodeksu ponašanja u džamiji. To što čovjek od kuće klanja i široko je to je nešto drugo. Dok kada smo u džamiji od sunneta i lijepo i povalno da lagano, ne da nekoga, da nekoga pritišemo, ali da stanemo tako da jedan drugog dodirujemo, znači ramenima i da jedan drugog dodirujemo stopama. Normalno, Ako neko ne želi da popuni saf mi nećemo trčati za njim, nećemo se naslanjati na njega, nećemo širiti noge, osimo noliku koliko smo mi široki u ramenima. Ako neko želi da s nama zbije saf i popuni to je njegovo pitanja ako ne želi to je nešto drugo to je ukazatelj pokazatelj njegovog neznanja i njegove udaljenosti od suneta Božijih poslanika lihi se le tu salam ali znači za one koji želi da se poduči za one koji želi da praktikuju sunet Allahov poslanika Enes radijallahu ta'ala nam kao što je zabilježio Imam Buharija kaži, kada bi nam poslanik rekao poravnajte popunite safove mi bi tako poravnali Dada bi dodirivali rame znači čovjeka koji klanja do nas i stopalima, stopalima biirali jedni drugi veli groj ljudi kod nas kada želi da uvrijedi ove omladince koji se vraćaju vjeri i koji prakticiraju sunnet Bože i poslanika, kada želi da ih kao uvrijedi, kaže oni šire noge u namazu, širenje znači nogu u namazu onoliko koliko su široka naša ramena je sunnet kojeg nam je zabilježio imam Buharija od ashaba Bože poslanika da su oni tako činili pred Božim poslanikom na taj način ravna alisafove i Allah poslanika alisalatu wasalam im je to odobrio. Nakon toga u 1089. hadisu od Nu'mana Ibnu Bešira radi Allah se e, prenosi da je pripovjedao čuo sam Allahog poslanika kako kaže ili ćete poravnati safove svoje safove ili će vas Allah razjediniti ili ćete vi uvjetno O muslimani, ili ćete vi poravnati, izbiti svoje safove, ili će Allah vas razjedinti, razjedinti vaša srca, razjedinti vaša lica, da ne gledate jedni u druge, da ste jedni srditi na druge, da se vaša srca mrze, preziru, zavide i tako dalje. Pa pogledajte koliko je bitno da čovjek kada dolazi u džamiju, da se poduči kodeksu ponašanja u džamiji. Nije nam samo bitno idem u džamiju, a ne znam kako se treba ponašati u džamiji. Znači, kodeks ponašanja u džamiji kada se prouči kamet za namaz da muslimani treba da zbiju svoje safove, da ih poravnaju, jer znači prijetnja, velika prijeti se onima koji klanjaju u I neispravnim i nepopunjenim safovima, Allah poslani u ovim hadisma koji bilje žibuharija i muslim kaže ili ćete vi popuniti safove, ako tu ne budete činili, Allah će razjediniti vaša srca što je veoma, veoma opasno. U muslimoj verziji se navodi Allah poslani kali se leatu osaram poravnavao je naše safove Kao da ispravlja strijelu. Tako bi činio sve dok ne bi vidio da smo shvatili šta želi od nas. Jednog dana izašao i zastao. Te malo prije nego što će donijeti početni tekbir ugledao čovjeka čija su prsa bila isturena i safa pareće. o Allahovi robovi ili ćete vi poravnati safove ili će Allah vaša srca razjediniti razjedinim učiniti. Pogledajte jedan čovjek samo nije poravna usaf Allahu poslanike samo što nije počeo donijet početni tekbir pa i se okrenu vidiuje da jedan čovjek malo strši Pa kaže Allah poslanik, o Allahovi robovi, ili ćete vi poravnati, izbiti svoje safove, ili će Allah razjedinti naša srca. Možda ovdje i leži onaj odgovor, zašto imamo ljude koji kada dođu u džamiju i vide nekog mladinca u džamiji koji ne klanja sto posto kao oni, oni ga nekad preziru više nego što preziru na ulici onoga koji alkohol konzumira i onoga ko krade i onoga ko psuje i onoga ko ne klanja nikako. Njih ne preziru nikako. Njih ne psuju, njih ne vrijeđaju, ali vrijeđaju i psuju i ogovaraju onog mladića koji je došao i možda diže ruke u namazu ili možda traži od njih da popune i poravnaju safove. Pa zato što ne klanjamo u popunjenim safovima i poravnatim možda nas je već stigla... Možda nas je stigla kazna kojima Allah poslani kali se letu selam prijateljim hadisima ili ćete vi popunjavati svoje safove ili će Allah razjedinti vas sa srca pogledajte naša srca srca muslimana, srca ummeta pa ćete vidjeti jesu li zbližena ili su razjedinjena <hle> Kaže se U hadisu 1090 hadis odbirao Ibn Azivar radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao Allah poslanik ali salatu wasalam prolazio bi kroz safove sjedni na drugu stranu. Dodirivao bi nas po prsima i ramenima govorići nemojte se razilaziti pa da vam se srca razjedini. I govorio je u istinu uzvišeni Allah i njegovi meleki donosi salavat na prvi safove. Ovaj hadis nam... E, također ukazuje na mnogo stvari vezani za safove. Prva stvar kaže prolazio bi Allah uposlani kroz safove i gledao jesu li popunjeni. Pa je to, znači, sunnet da imam prije nego što uđe u mihra bi donese početni tekbir da provjeri safove. To je jedna stvar. Druga stvar kaže ovaj uzor Tjasabera ibnu azib Allah uposlani bi nas dodirivao po prsima i ramenima i ljude bi usmjeravao a nakon toga govori Allah poslanik a.s. o vrijednosti klanjanja u prvim safom pa kaže doista uzišeni Allah i njegovi meleki donose salavate na prve safove doista uzvišeni Allah i njegovi meleki donose salavate na prve safove. Mi smo vidjeli tamo u drugim hadisme da Allah poslanik kaže kada bi ljudi znali kolika nagrade očekuje za klanjanje u prvom safu, ljudi bi se svadili oko toga, ne bi mogli se da goditi ko će klaniti u prvom safu morali bi kocku da bacaju to je ta velika nagrada da uzviše ni Allah subhanahu wa ta'ala i njegovi meleki salavate donose na ljude koji klanjaju u prvim safovima <clears throat> U 1091. hadisu od Ibn-Omera radnji Allah se prenosi da Allah poslani kali se leto sam rekao Oformite safove, sastavite ramena, popunite praznine i nježno dotičite ruke svoji braći Ne ostavljajte praznine za, za šeitana Ko popuni saf, Allah će upopuniti svoju milost prema njemu A ko prekini saf, Allah će mu uskrati svoju milost i zaštitu Znači, opet ovdje ukazuje se da treba popunjavati safove, ali ovdje imamo jedan dodatak. Men, men wasale wasale ko popuni saf, bila je praznina, pa čovjek, bukvalno prevedeno ovaj hadis, kaže ko popuni saf i ko spoji saf, njega će Allah spojiti. Svakako u komentaru ovdje znači nalazimo, kaže, ko popuni saf, Allah će upotpuniti svoju milost prema njemu, a ko prekine saf, Allah će mu uskratiti svoju milost. Ko prekine saf i Allah će prekunuti svoju vezu sa njim. Znači, bukvalno prevedeno, ko popuni saf, Allah Đelešanu će znači ga nagraditi. Allah će spojiti svoju milost sa njim, ali ko isto prekine saf, bude razlogom kidanja safova, uzviše ni Allah će prekinuti znači, svoj odnos sa njim i svoju milost prema njemu. Pa nam znači ovaj hadis također pokazuje da je Allah uposlanika naređiva u popunjavanje safova, da je obećao veliku nagradu, da će uzvišeni Allah s.w.t. nagraditi insana, paziti insana, ukazati mu svoju milost onome ko popunjava safove, a isto tako zaprijetio je da onaj ko bude kidao safove, da će mu Allah uskratiti svoju milost. <kuh> Nakon toga <kuh> U 1993. hadisu, hadisu denesaladi Allah tj. se pre prenosi da Allah postani rekao Popunte prvi saf, a zatim onaj nakon njega i tako u redom. Ukoliko neki saf bude nepotpun, neka to bude zadnji saf. Ovo je ono što smo na početku govorili da je od sunneta i lijepo pohvalno da ljudi popunjavaju jedan saf po jedan. Pa da ne počinju novi saf dok se ne upotpuni prvi saf, pa ako će već negdje biti manjka ljudi, neka to bude onda u onom najzadnjem safu. Nakon toga Imam Nevi rahmetullah alayhi započi jedno novo uh, poglavlje i kaže vrijednost pritvrđenih sunneta koji se klanjaju uz farzove i propisani broj rekata. U 195. poglavlju imam Nevi rahmetullah alayhi započi jedno novo poglavlje nakon što je govori o znači o vrijednosti namaza, o vrijednosti abdesta, o vrijednosti uh, popunjavanja i formiranja safova. Nakon toga ima Nevi rahmetullah alayhi govori o vrijednosti potvrđenih sunneta. Kao što znate, braćo moja dragajice i nesestre, mi smo govorili u prošlom predavanju, u islamu je naređeno i strogo propisano čovjeku u toku dana klanja pet propisani farz namaza. Nažalost, celi broj ljudi naših muslimana ne zna šta znači propisani namaz, a šta znači na file koji se klanjaju uz određene namaze, što može u praktičnom smislu mnogo, mnogo donijeti problema čovjeku. Pa je znači nam muslimanima strogo naređeno da saba klanjamo dva rekiata farza. Imamo i dva rekiata sunnita, ali dva rekiata farza to je ono zbog čega ćemo biti pitani na sudnjem danu. Pa nam je nariđeno da klanjamo četiri rekiata farza na podni namazu. Nariđeno nam je da klanjamo četiri rekiata i indije namaza, da klanjamo tri rekiata, tri rekiata farza za akšav namaz i četiri rekiata za jaciju. To je ono što nam je stroga, stroga obaveza. Zašto ovo govorimo? Velik groj ljudi, nekada bude u dilemi, primjer radi podni namaz, u većin slučajeva ljudi klanjaju 10 rekiata, 4 rekiata prije farza, pa farzi, pa 2 rekiata soneta. Svakako da bi se klanjalo 10 rekiata možda nam treba i 15 minuta, a da bi klanjali samo farze treba nam možda 5 minuta. Nekada čovjek je u situaciji da ne može klanjati 10 rekiata, žuri, negdje je na aerodromu ili je na poslu i tako dalje. Šta tom čovjeku kazati? Da li mu kazati nemoj klanjati ništa i ni mu kazati klanjaj farze? Definitivno, definitivno, hiljedu puta definitivno čovjek treba da klanja samo farze. Zato što ti farzi za njih će biti pita na sudnjem danu. Dok kad su pitanju sunneti, to rijet sunnet Znači dobrovoljni i badet fila. Ako ga budemo klanjali, imat ćemo dodatnu nagradu. Ali nas neće uzvišeni Allah pitati nasljednjem danu da li smo klanjali, da li smo klanjali sunnete ili ne. Ako i budemo klanjali, imamo dodatnu nagradu. Ali ono što je nama bitno da znamo, ako smo negdje na putu, ako radimo na poslu, imamo pauzu pet minuta gdje možemo klanjati samo farze, tada ćemo klanjati farze i ona naša obaveza namaza pala je sa nas. Ako možemo kod kuće ili u džami klanjati sunnete, svakako da je to bolje i o to ćemo cijelo vrijeme i govoriti. Ali je veoma bitno da znamo, znači, koji su to propisani farz namazi, a šta su dodatni na file koji se klanjaju uz farze. Pa imamo Nevi Rahmetullah i ovdje nam pojašnjava Vrijednost 12 rekiata koji se klanjaju u toku dana koji se zovu islamu potvrđeni ili pritvrđeni sunneti. Ti sunneti su po sljedećem redu slidu. Rekli smo za saba se klanjaju dva rekiata farza, a prije farza se klanjaju dva rekjata sunneta. To su dva rekjata, potvrđenih farza. Ostaje nam još 10 Rekli smo da je podni namaz četiri rekiata strogih farza koji se moraju klanjati, a imamo četiri rekjata prije njih koji se klanjaju kao dobrovoljna fila i dva posli. Pa imamo dva savaska sunneta, imamo četiri podnjevna i dva podnjevna poslije farza, to je osam. I kindija namaz nema potvrđene sunnete, poslije ćemo o tome govoriti da se prije kindije mogu klanjati ili dva ili četiri rekiata. Akšam namaz može se klanjati prije akšama, prije farza dva rekiata, ali oni nisu potvrđeni imamo dva rekiata e, sunjeta koji se klanjaju nakon akšama koji su potvrđeni i imamo dva rekiata koji se klanjaju nakon jacijskih farza to je 12 potvrđenih rekiata u toku dana i noći uz obavezne propisane farz namaze pa ponovo ponavljamo dva rekiata prije farza sabahski. Četiri rekejata prije podnije, dva rekejata poslije podnije, dva rekejata poslije akšamskih farza i dva rekejata poslije jacijskih farza. To su dvanaest rekejata za koja Allah poslani kalli i salatu se nam oveća u posebnu. Pa primjer radi... Kaže se u vjerodoslovnom hadisu od majke pravovjernih Umu Habibe, Remli bint Ebi Sufjana radijallahu ta'am prenosi da je čula Allahog poslanika kako kaže Nema ni jednog pokornog muslimana koji svaki dan uzvišenom Allahu klanja 12 rekjata na file dobrovoljnog namaza mimo farza, a da mu Allah zbog toga neće sagrati kuću u džennetu ili rekao a da mu neće biti sagrađena kuća u džennetu Ovaj hadis bileži Imam Muslim vjerodoslovni hadis od majke pravovjernih Umu Habibe Remli bint Ebi Sufjan, supruga Bože i poslanika, kaže, čula sam, Muhammed a.s. svoga muža, Allahog poslanika, da kaže, nema niti jednog muslimana koji u toku dana klanja 12 rekjata, mimo on je strogo naređeni farza i on ustraje na tome, a da mu uzvišen je Allah s.a. kao nagradu zato što je činio neće sagraditi kuću u džennetu. Pa je znači jasno ovim hadisom potvrđena velika nagrada za one koji redovno klanjaju 12 rekiata sunneta u toku dana. Ali se ponovo vraćamo, ovo jeste velika nagrada, ali je nama u datom momentu bitno da nismo griješni, da ispunimo ono što nam je uzvišen i Allah s.w.t. strogo naredio. Ja znam da ima određen broj ljudi koji ovakav govor ne mogu ni sa sodom, bikarbonom progutati, ali jednostavno moramo ljude podučiti šta je u islamu farz, a šta je sunnet. Bilo je ashaba koji su dolazili Božim poslaniku i kažu Allahu poslaniće šta nam je Allah naredio pa kaže Allahu poslanik naređeno nam je pet dnevni farz namaza pa kaže čovjek ja Allahu poslaniće neću na to ništa dodati samo ću klanjati farze. Kaže Allahu poslanik ko želi da vidi čovjeka koji je uspio to je ovaj čovjek ko želi da vidi džanetlju to je ovaj čovjek. Pa čovjek mora naučiti šta su razlika između sunneta i farza. Sunneti su dobrovoljni i badeti, ilhamdulillah, kojih klanja ima dodatnu nagradu, ali su farzi stroga obaveza koju nije dozvoljeno ni u kakvoj situaciji propustiti. <clears throat> Svakako, od stvari koje se vezuju za ovih 12 rkeata jeste isto jedna stvar koja je nepoznanca našim podimljama, da je sunnet u osnovi po praksi božnjeg poslanika mnogo bolje i vrednije klanjati kod kući. Svakako, kod nas je ta praksa doista zapostavljena i u onim mjestima gdje se to može prakticirati to treba lagano oživljavati. pomeni osnovni problem jeste taj što kod nas se uči ezan i odma nakon ezan se klanji sunet i odma nakon toga se uči i kamet, dok u većini slučajevo u arabskom svijetu to možemo vidjeti svakim danom i u Meku i u Medini, prouči se Ezan i onda se sačeka nekih desetak minuta nakon toga ili petnaestak minuta, nakon toga se uči kamet. Tako da u takvoj situaciji čovjek ima vremena kada čuje Ezan u džami, sudnete klanjati kod kuće, doći do džamije i onda zajedno sa ljudima klanjati farz namaz. Kod nas je to veoma, veoma teško zbog toga što je Ezan izgubio svoju ulogu. Ezan u osnovi ima za cilj da oglasi nastupanje namaskog vremena. Kod nas, ako već nisi u džami, kada ezan uči, znači nemoguće je da čovjek stigne klanjati sunnete. Dok, znači, ako pogledamo praksu u arapskom svijetu, koja je ostala od vremena Božeg poslanika, ali pa se, lajtu do dan danas, da ljudi od učenja ezana ostavlji neki period od 10 do 15 minuta da ljudi mogu otići abdestiti, klanjati sunnete. Ako neko klanja sunnete kod kući, da ima vremena da dođi i da zajedno u džematu klanjaju i farze. U vjero dostojima di isma, Allah poslanika, ali se, lajtu je namaz, na fila, dobrovoljni namaz vrednije klanjati kod kuće nego, nego u džamiji. Nakon toga u 1998 hadisu od Ibn-Omera radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao Klanjava sam sa Allahom poslaninkom wasalam, dva rekiata Prije i dva rekejata posle podnevnog farz namaza. Dva rekejata poslije džume, dva rekejata poslije akšav namaza i dva posle poslije jacijskog ili jacije farz namaza. Ovdje Imbrno Omer radijallahu talanu pojašnjava određene sunnete koje on vidio da Božiji poslanik klanja, pa i on klanjao sa Božijim poslanikom pa, pa je kazao klanjao sam sa Allahim poslanikom dva rekejata prije i dva rekejata poslije e, podnevnog farza. Pa znači imamo verziju da čovjek ako u datom momentu nema vremena ili ako malo žuri ili znači iz određenoj drugih faktora da se prije podje može klanjati i dva rekiata pa klanjamo četiri farza pa dva poslije. Imamo verziju da klanjamo četiri rekiata prije, dva rekiata posli, Imamo verziju da klanjamo četiri rekiata prije i četiri rekiata poslije i četiri rekiata sunneta. Sve to izgleda i bude 12 rekiata. Nažalost, rekli smo više puta, kod nas postoji jedna ustaljena praksa, četiri prije, četiri farza i dva poslije i niko ne smije remetiti taj neki ustaljeni kodeks ponašanja što je neispravno, vidimo ovdje Hadijskoj obilježi i Boharija i Muslim Ibnu Omer kaže, ja sam klanio sa poslanikom dva rekiata prije, pa smo klanjali podni, pa dva rekiata poslije toga, nakon toga kaže, klanio sam dva rekiata uh, poslije džumi, dva rekeata poslije akšama i dva rekeata posli jaci. <tip> U 1099. hadisu stoji da Allah poslanik alaihissalatu wasalam od Abdullah ibnog Mugafela prenosi da Allah poslanik alaihissalatu wasalam rekao između svaka dva ezana je namaz između svaka dva ezana je namaz između svaka dva ezana je namaz a treći put je dodao za onoga ko želi. Ovo je jedno veliko pravilo koji je postavio Allah poslanik ovom hadiso, a to je da između dva svaka ezana misli se na ezan i kamet. Da kada god se proči ezan, pa se čekaju farzi, čovjek ima priliku i mogućnost da klanja dva rekiata. Znači tako da čovjek kada god dođe u džamiju, učio je ezan i znači čekaju se farzi, ima priliku da klanja dva rekjata, pa čak se ovaj sunet odnosi i na akšam namazu. Kod nas je praksa što nije ništa nešto mnogo sporno, ali s od novim hadisima moglo bi se napraviti mala pauza. Kod nas je kada u pitanju akšam namaz praksa da se uči ezan i odmah se uči kamet. Boži poslanik kaže između svaka dva ezana i kameta znači imaju dva rekiata koja se klanjaju. Doći nam poslije jasni hadisi da su oshabi za vrijeme Božih poslanika nakon proučenog akšamskog ezana klanjali po dva rekiata, a nakon toga bi se klanjali farzi. Pak u slučaju generalno pravilo koje Bozhih poslanik postavio jeste da se uvijek nakon ezana a prije klanjanja farza mogu klanjati dva rekjata suodno ovom hadisu Bozhih poslanik ali seled ve selam nakon toga 196. poglavlje ima me nevi rahmetullah ali nakon što nam je citira određeni hadise koji govori generalno od 12 hadisa o 12 rekjata potvrđeni sunneta u toku dana Uz farze koji se klanjaju nekada prije, nekada poslije, imam Ennevi Rahmetullahi Alihi počinje da nam objašnjava vrijednost svih ovih pojedinačno suneta. Pa je počeo imam Ennevi Rahmetullahi Alihi o vrijednosti dva rekiata sabarskih suneta. Mi smo rekli da nam je za sabah strogo naređeno klanjati dva rekiata farza i to je ono zašto ćemo biti pitanje na sudnjem danu jesmo li klanjali ili nismo. Uz ta dva rekiata klanjaju se i dva rekiata sunnje ta koji su na jednom visokom stepenu potvrđenosti i ne treba ih ostavljati nikada, ni na putu ni kod kući, ali opet oni nisu na stepenu farza. To su dobrovoljni dva rekiata i ne mogu nikako da budu na stepenu dva rekiata farza, ali je pohvalno, pohvalno da ih čovjek klanja i da ih nikada ne izostavlja. Odeiša radijallahu ta'alana se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu aleyhuva selleme nije propuštao klanjati četiri rekiata sunneta prije podnijednog farza niti dva rekiata sunneta prije sabahskog farza had izbileži Buharija. A iša radijallahu ta'alana prenosi ono što ona vidjela a drugi ashabi opet prenosi nešto drugo. Kaže A Allah Allaho poslanik nije izostavljao da prije podnije Klanja četiri rekiata sunneta i nije izostavljao da klanja dva rekiata prije Sabaha. Pa znači ovo nam ukazuje i još neki drugi hadisi nam ukazuju da je to bila stalna praksa Allahog poslanika da je klanjao dva rekiata sunneta prije Sabahskog farza. U drugom hadisu odopjeto da iše u u prvom hadisu Od Aiša radi Allah se prenosi da je rekla vjerovijesnik sallallahu alaihiho seleme ni o jednom dobrovoljnom namazu nije vodio više računa nego što je vodio od dva rekiata sabahskog sunneta. Hadis virži Buhari je muslim kaže Aiša radi Allah ni o jednom dobrovoljnom namazu pazite ovdje jasno Aiša kaže to je dobrovoljni namaz Allaho poslanik nije vodio toliko brige i toliko je opazio kao što je pazio na dva rekiata sabahskih sunneta. Pa mi to ja pojasnili, sabah nama se klanja 4 četiri, četiri rekjata dva rekiata sunnijeta i dva rekiata farza. Dva rekiata sunnijeta, Božji poslanik je mnogo, mnogo pažnji posvećivao njima, ali nikako oni ne mogu biti na stepenu i nivou dva rekiata farza. Za klanjanje farza ćemo biti strogo pitaj na sudnjem danu. Onaj ko klanja farze, obećaj se velika nagrada, dok ne daj Bože da neko propusti neki farz prijetimo se velikom velikom kaznom dok zaklanja se suneta, ako i klanjamo imamo sevap, dokako izostavimo nismo griješni, to je glavna razlika između sunneta i farza. Farze ako izostavimo griješni smo, sunneta ako izostavimo nismo grižni. U 1102. hadiso da iša radi Allah, se prenosi na vjerojasnik sallallahu alaihi wasallam rekao dva rekata sabahskog sunneta bolji su od čitavog dunjaluka i svega što je na njemu. Allahu akbar. Allahu akbar. Dva rekata sunneta bolji su od cijelog dunjaluka i svega što je na njemu. Allahu akbar. Kako nam ovaj hadis indirektno govori koliko je veliko mjesto namaza u islamu. Ako su dva rekjata, sabahski sunnita, dobrovoljnog namaza, toliko vrijedni, da su vrijedni od cijelog dunjalu, kaj ono što je na njemu. Zamislite onda, braću, moje dragi ciljni sestre, koliko su vrijedni, koliko su vrijedni farzi, sabahski farzi, farzi dva rekjata, sabahski farza. Nakon toga, nakon toga, Kaže Imam Nevi rahmetullah alayhi u 197. poglavlju savski sunneti kla, klanjaju se kratko i sure koje se na njemu uči i vrijeme kada se klanja. Imam Nevi rahmetullah alayhi konstatirao nam je tri stvari u ovom poglavlju 197. poglavlje u 518. stranici da savski sunjeti pohvalno i lijepo da se kla, kratko klanjaju Znači čovjek određen na file može klanjati i odužiti, može i sabarske sunete, ali shodno sunetu Božijeg poslanika njegova praksa je bila da je klanjao kratko ova dva rekiata. Čak u nekim hadisma koji ćemo sada citirati stoji da iša, kaže, ja sam se pitala toliko kratko je klanjao Božiji poslanik, da li je uopće stigao klanjati i proučiti samo fatihu na ta dva rekiata. Znači toliko kratko je Allahu poslanik klanjao kaže sa i shallallahu ta'ala permesi da vjeresih sallallahu alayhi wasallam između ezana i kameta klanjao dva rekiata kratka rekiata sabavski sunnita ona konstati radi kaže Allahu poslanik bi između ezana sabavskog i kameta klanjao dva kratka rekiata. U drugom hadisu kaže Aisha radijallahu anha, kada bi čuo ezan, klanjao bi dva rekiata savaskog sunneta i tako bi iskratio da sam se pitala da li je i Fatihu na njima proučio. Dakle toliko bi skratio i toliko bi, aj da kažemo, ne bi odužio sa njima. Da bi se Aisha, supruga njegova zapitala, pa zar je imao vremena na jednom rekiatu da prouči Fatihu i na drugom rekiatu da prouči Fatihu. Mi ćemo vidjeti iz drugih vjerodostljene hadisa da je sunnet da čovjek uz Fatihu prouči na prvom rekiatu suru kulja, a na drugom kulhu vallahu ehad, ali opet gledajući generalno kako je Allah poslanik lagano, sporo, kladjao na filu ova dva rekiata znači Allah poslanik je kladjao kraći i ako bi učio u Sfatihu nešto, učio bi na prvom rekiatu suru kulja ejuhel kafirun, a na drugom kulhu vallahu ehad. Ono što nam je bitno zapamtiti jeste <kluh> <kluh> <kluh> da se ova dva rekelata klanjaju kratko, da čovjek na njima ne duži. <clears throat> U Hile do istu osmom hadisu, znači zabilježen da Buhuriri radijallahu ta'ala prenosi da Allah poslanik alejhi salatu vesselam na prvom rekatu savas so su suneta uči suru Kuli ja ehu a na drugom rekatu uči suru Kul huwallahu imam Muslim, znači ono što smo malo pri spomenuli da Allah poslanik alejhi salatu vesselam generalno dva rekata savaske so suneta klanjao kratko a kada bi u svatihu nešto učio, učio bi neke kraće sure kao što je Kul ja, Juhel kafirun ili na drugom rekiatu suru Kul huvallahu ahad. U 198. poglavlju, i to je inša naše i zadnje poglavlje koje ćemo večeras da komentarišemo imam nevi je nekoliko argumenta koji ukazuju da Allahoposlanik kada bi čuo ezan za sabah, Kranjao bi dva rekeata kratka suneta, nakon toga bi prilegao malo na desniji bok. I to je Sunnet opet kažemo za one ljude e, koji žive u takvom podneblju gdje sezan uči pa se čeka učenja i kameta da ljudi klanjaju sunete kod kuće i imaju vremena da stignu opet do džamije ako ima vremena da čovjek malo prilegne na desnu stranu e, u jednu ruku ako je klanjava noćni namaz da se malo odmori, ako nije klanjava no, noćni namaz da ima vremena da malo porazgovara sa svojim suprugom kao što je zabilježeno je rodosti na hadismu Božijeg poslanika ali i seletu selam. u 1110. hadišta od Aiša, od Aiša, radi Allah, se prenosi da bi resnik, sallam, nakon što bi klanjao sabaski sunnet, malo bi se ispružio na desnu stranu. Hadis bilježi imam Buharija. <kuh> znači, jasno, jasno uh, majka pravina Aiša nam potvrđuje da poslanik, kada bi čuo sabatski ezan, klanjao bi dva kratka rekjata sabatskih sunneta, nakon toga bi malo prilegao na desnu stranu, čekajući učenje i kameta. U 100 u 1000 istorija dana istom hadisu da Aisha radijallahu ta'ala se prenosi da je kazalo u vremenu između jaci i sabaha vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme klanjao dvije dane istrekjata na fili predajući selam posle svaka dva rekjata a namaz bi završio sa jednim rekijatom vitr namaza kada bi mu jezin došao i prokučio sabaski ezan a već bi počelo svitati, vjerovijesnik, sallallahu alaihi wa sallam, ustao bi klanjao dva rekeata, kratka sabarskog suneta. Nakon toga ispružio bi se na desnu stranu i u tom bi položaju ostao sve dok mu ponovo nebi bi prišao mu jezin da ga obavisi da je vrijeme za ikamet. Jasno, znači ovdje vidimo da je išla, radi Allah, pošto ona bila supruga Bože i poslanika, prenosi nam ambijent poročni božjeg poslanika i pogledajte do najmanje sitnice se prenosi njegov život božjeg poslanika li se letu selam pa kaže Aisha radijallahu Allah ana Allah poslanib kanyo 11 rekjata na file u toku noć kanyo bi dva rekjata po dva dva rekjata pa je predal selam dva rekjata pa predal selam tako pet puta do 10 rekjata nakon toga bi klanjao jedan rekjat to su vitre neparni taj rekjat kojim čovjek završava svoj noćni namaz. Pa kaže Iša, a kada bi došao Moezim, proučio bi sabahski ezan, Boži poslanik bi ustao i kranjao bi dva kratka rekeata sunneta, nakon toga bi legao na desni bok i čekao bi da dođe Moezim da ga obavijesti da je vrijeme da se uči i kamet. <hle> Ovi hadisi i još drugi hadisi jasno ukazuju za one koji imaju mogućnost da ovaj sunnetu prakticiraju da znači e, ako se uči ezan, čovjek kod, kod kuće klanja dva rekijata i ako ima vremena da malo prilegne na desnu stranu a nakon toga da znači stigne na farz namaz u džami. Ovo su draga i važne sestre, određeni argumenti koji, e, koji ima Menemir Ahmedullah i Alehi citirao o vrijednosti e, o vrijednosti potvrđenih sunneta o vrijednosti sabahskih sunneta i na početku predavanja smo govorili o argumentima koji ukazuju Ina obaveznost ravnanja safova te o tome kako i na koji način čovjek treba da popunjava safove prilikom zajedničkog klanjanja namaza u džematu. Molim Allah subhanu da nas oči se na putu istine. Molim ga subhanu da nas podući propisima naše vjeri. Molim ga subhanu da nam omili i sliđenje sunnjata Bože i poslanika alaih salatu wa salam, i na kraju subhaneke Allahumma da bihamdike ašhedu in la ilaha ilaha ilaha instakfiruke wa etubu ilik.